România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor! Numele meu este Mai Guran și sunt gazda dumneavoastră de la această oră la o emisiune la care, dumneavoastră, veți avea posibilitatea să comentați, de fapt, ultimele evenimente care sunt explozive, sunt importante și vin peste noi în același timp. Un scurs rezumat înainte de toate, în deschiderea acestei emisiuni, pentru aceia dintre noastră care a fost plecați din țară, vinerea trecută, uh, procurorii DNA au declanșat urmărirea penală împotriva mai multor persoane, printre care vicepriministru Sevil Shaideh și ministrul pentru fonduri europene Rovana Plumb. Mă rog, împotriva doamnei, Rovana Plumb nu au putut să declanșeze urmărirea penală. Au cerut avizul Parlamentului, în acest sens. E o imunitate ce trebuie de, uh, ridicată. În cazul doamnei Sevil Shaideh au putut să înceapă urmărirea penală pentru că faptele de care sunt acuzate cele două doamne sunt din anul 2013, pe când Sevil Shaideh era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, unde astăzi este ministru. La vremea respectivă au descoperit procurorii de nea, s-a întâmplat o chestiune foarte ciudată, o parte din Dunăre a plecat prin intermediul cadastrului, oficiului de cadastru, a fost cartografiată ca nemai făcând parte din Dunăre, astfel încât apoi, prin două hotărâri, guvernul Ponta de la vremea respectivă a trecut din proprietatea publică centrală a statului român, în proprietatea publică a județului Telorman, insula Belina și Brațul Pavel, în total aproape 350 de hectare, care au fost concesionate mai departe firmei Teldrum. Reacția a fost extrem de puternică, în special din partea domnului Liviu Dragnea, dar și a apropiaților acestuia, atât Liviu Dragnea cât și Călin Popescu-Tăricianu consideră că acest dosar este o fabulație, nu există, că e de fapt o modalitate de a, da, de a face poliție politică, o modalitate prin care DNA-ul dă o lovitură de stat. De asemenea, Liviu Dragnea s-a plâns de faptul că procurorii ar dori să-i rețină, nu să aresteze, să-i rețină băiatul. Băiatul domnului Dragnea, potrivit celor de la Hotnews, News, are într-adevăr niște legături cu firma Teldrum, de la care se știe cu certitudine că a primit până acum o fermă de porci pentru suma de 450 de lei. Cam acestea sunt faptele în momentul de față. Acum suntem în faza unor dezbateri politice. Pesediștii dezbat între ei ce ar trebui să facă mai departe. Există niște voci extrem de dure, cum ar fi cea lui Codrin Ștefănescu, care cere nici mai mult, nici mai puțin decât înlocuirea ministrului Justiției, pentru că, zice el, nu a făcut nimic pentru a opri sistemul. Mi se pare o străvezie presiune pusă asupra lui Tudorel Toader, în mod evident pentru a schimba procurorii șefi. Procurorul general, șeful DNA, nu știu dacă e vorba și de domnul Horodnicianu de la DICOT, dar conducerea DNA e clar că trebuie schimbată. Cam astea sunt lucrurile. În același timp, o dezvăluire de ieri a bulvers, pe mine m-a vă spun sincer, deși mai auzisem opinii în acest sens venite de la noi, în urma unui demers făcut de jurnalistul Liviu Avran, pe care îl felicit pentru ideile pe care le are și modul servitor în care le duce până la capăt, la, o, la cererea unui jurnalist din România de la Adevăru, Comisia de la Veneție a comunicat că nu e vorba de niciun prag financiar în cazul abuzului în, în serviciu a făcut niște recomandări în cazul ministrilor, dar nu este vorba de un prag financiar. Ori de mai bine de un an de zile, din vara anului 2016, de când Curtea Constituțională a dat o primă decizie în care vorbea despre un prag valoric, financiar, deci, și până la Ordonanța 13, și până la decizia Curții Constituționale mai recentă, în cazul Bombonica Dragnea, Practic, opinia publică din România a fost păcălită invocându-se tocmai acest raport al Comisiei de la Veneția. Aceasta este situația. Condițiile în care actualul ministru al justiției a făcut parte din Curtea Constituțională care a dat prima decizie, ba mai mult decât atât susține în continuare nevoia introducerii unui prag valoric și omul a făcut parte și din Comisia de la Veneția, mă întreb în ce măsură ar trebui Chiar ar trebui să fim de acord de data asta cu Codrin Ștefănescu. Poate că, nu știu, poate că un alt ministru al justiției ar fi mai cinstit cu opinia publică din România și n-ar păcăli -o în felul ăsta. Ce spuneți? E complicat. 0372069599. Momentul este unul complicat. Bună ziua, Liviu. Bună ziua, Moise, Bună ziua, dumneavoastră, celor care ascultați România în direct. Lucrurile pentru mine sunt destul de simple. Pe de o parte, Uh, există un grup Pe de cealaltă există un grup. Eu aș zice să ne uităm un pic ce se întâmplă în jurul nostru. Așa. Uh, uh, domnul Tudorel El face parte din Comisia de la Veneția, Comisia de la Veneția tocmai a spus că false. A făcut, nu mai face. Uh, da. Da. Uh, pe de altă parte domnul um, șeful Partidului Social Democrat din Germania a pierdut alegerile. N-a fost un surpriză un asta a făcut un comentariu acum două săptămâni vis-a-vis -vis de legile justiției din România. Uh, da, A făcut un comentariu potrivit lui Liviu Dragnea, dacă mi-amintesc eu bine. Exact. Pe de altă parte, domnul Juncker a susținut un discurs despre starea Uniunii Europene în care lucrurile au fost cumva clare vis-a-vis -vis de România. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, se vrea varianta rapidă de reducere la tăcerea, tot ce înseamnă uh, evoluția din ultimii 10 ani, în ce privește justiția din România. Așa. Uh, cu argumentele în uh, fostul ministru de justiție. Pe de altă parte, este domnul Tudorel Toader, care dorește să reinterpreteze orice lege din România pentru a-și putea promova discursul. Până la, până la Tudorel Toader Ați fost uh, extrem de coerent În a prezenta sucint, într-adevăr niște realități Deci care e interesul domnului Tudorel Toader Să-și reinterpreteze discursul? E, nu, interesul domnului Tudorel Toader Ar trebui privit În prisma uh, Domnului Tărcheanu Așa Uh, cel care l-a promovat de fapt la Curtea Constituțională a României uh, Care Curtea Constituțională a României în acest moment, din punctul meu de vedere Nu mai prezintă o garanție pentru Constituția României Este uh, de cealaltă parte Deci ce ar trebui uh, să facem cu domnul Tudorel Toater? Uh, ce ar trebui să facem? Noi, noi nu putem face nimic și-ar putea să facă cei care sunt la guvernare acum, cum a spus domnul uh, Codrin Ștefănescu, uh, nu mai coincide intereselor lor în acest moment. Uh, domnul Tudor Iortoader dorește o antireformă a justiției într-un sistem lent cu justificare incredibilă a legilor din România. Uh, cealaltă tabără dorește o... cealaltă tabără, Iordache, cu ghilmele de rigoare, dorește o terminare. Cred că există Capire. mai multe tabere în PSD, să știți. Exact. E o modalitate exact. de a pune presiune, de fapt, pe Tudorel Toader să facă, e important să facă Tudorel Toader acești pași prin care exact. să ceară pentru demiterea ar, procurorilor șefi. Pentru că ar obține legitimitate din perspectiva unei persoane... E profesor universitar, mă rog, e altceva decât Iordache. cu asta suntem, cred, exact. de acord. exact. Asta, de acolo vine legitimitatea. Bă, bă, Tudorel Toader s-a poziționat ca un sfânt în aceste câteva luni de când e ministru. Mm, mm, a scăldat-o, a spus-o, scăldat a, scăldat a, da. a venit cu niște argumente dincolo, am încercat să fluidizeze discursul. Liviu, -a reușit. Aveți, aveți o sentință pentru sentințe, ah. e mult spus, metaforic vorbind, pentru Tudorel Toader. Ce ar trebui să, okay. facă, oh. să facem cu el? Oh. O sentință, Tudorel Toader, din perspectiva unui... Ar trebui să plece sau să speciali... rămână? Din perspectiva unui cetățean, vă întreb. Ar trebui să-și dea demisia. Omul, omul cât a fost uh, în curtea constituțională, cât a fost uh, rector al Universității din Iași, cât a avut o opinie în ce vrește sistemul penal din România, și vedeți cum a avut o opinie bine statuată, Până în momentul celor 6 luni, ca ministru, okay. ar trebui să, dea, să dea demisia. Bine, Liviu, v-ați făcut înțeles, vă mulțumesc, mai sunt și alții pe fir. A fost o discuție lungă, dar mi-a plăcut puterea de noastră de a sintetiza lucrurile. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Vă ascultăm. Da. Sunt într-un parc în Timișoara, de acolo vă sunt, unde sunt foarte mulți tineri. Așa. Și cred că foarte mulți tineri Au fost și în perioada aceea Agri, după ordonanța 13 Pentru că tu ai fost prezent în centru Bucureștiului Și ai văzut mulți tineri în jurul tău Așa. Dar eu te întreb un lucru, unde sunt tinerii ăștia la vot? În parc propun un dialog <laughs> Unde sunt și acum, de principiu cred. Unde? În parc, aici cu mine da. Vro 10 stau pe Facebook, vreo 3 ascultă Poate Europa FM sau alt post nu dar cred că puteți să le... Ascultați-mă, Cristian, pe bune, am mai avut discuția asta. Dar, sigur, e opinia noastră și o respect, dar nu putem să reproșăm oamenilor, sau numai oamenilor, că nu se duc la vot, în condițiile în care oferta, din diferite motive, oferta politică e foarte slabă. De acord, că oferta politică este foarte slabă. Dar de ce este oferta politică foarte slabă? Pentru că ei nici nu lasă. Nu, domnule. Cei care putea să fie competent să intre în politică. Da, da. Din cauza legii electorale. Să fim bineînțeleși, după colectiv, v-am mai zis, sau chiar s-au format partii de oameni care au vrut să intre în politică, legea electorală pusă la care de PNL și PSD nu le-a permis acest lucru. Deci tot băieții. Exact asta. nu, nu le permit. Exact ce am spus eu. Haideți să ne la... întoarcem la problema asta cu corupția, da, nu vreți? Problema cu corupția. Ba da, mă întorc la corupția. Totul pleacă de la faptul că nu este un sistem care să controleze acest băieț. Iar când acest sistem încearcă să se închege, cum încearcă de ul să facă ceva, este atacat din toate părțile. Singurii care apără acest sistem, cât de cât, este presa. Și poate ambasadorii pe aici, pe acolo, când facă câte o vizită la Ministerul Justiției, la același domn Tudorel Toader, de care vorbeam mai înainte. Și mai arată niște grafice, mai arată niște... Statisticii poate atunci ar revine cu picioarele pe pământ. Cristian, înțelegeți uh, cât de complicat este momentul? Deci, pe știi pe de o parte, la amerință pe Tudorel Toader că îl zboară. Pe de altă parte, există niște motive destul de obiective, mi se pare mie, pentru care Tudorel Toader chiar ar trebui să plece, adică a păcălit opinia publică. Da, clar. Pentru ceea, ce face, ceea ce face, din punctul, nu știu, din punctul meu de vedere, o decizie grea în ceea ce-l privește pe Tudorel Toader. Ar trebui să plece sau să rămână? Clar, în secunda doi, dar trebuie să plece? punem loc? Vom... aha, loc Așa, aha. iată Facem și un astfel de calcul Sau rămânem da, la loc. un principiu iar moral? Iar Minți, opinia simplu... publică, pleci E simplu să-l dai jos Ce pui în schimb? Deci în mod evident, ei își vor pune niște oameni Eu v-am zis șansele Adică șansele cel, Eu pe Nicolice apariez pe Nicolicea sau pe Iordache, că Șerban Nicolae, chiar dacă e el acum sfânt pe lângă Dragnea pe acolo, a mai dat niște uh, semne că de independență și de a mă vă spun, dacă, au, dacă îl pun pe Nicolicea, l-am văzut în câteva studii de televiziune și nu prea stă bine cu nervii, s-ar putea să aibă o surpriză cu el și s-ar putea să ajungă la același lucru din păcate la care s-a ajuns în orașul de unde vin acum așteți? 30 de ani. Nu-l cunoașteți, bine? Vă mulțumesc pentru opinii 0372069599 Sunt vremuri complicate, știu Dezbaterea este grea, haideți că vreau opiniile dumneavoastră. Gabriel, bună ziua Bună ziua uh, Nu este o problemă chiar simplă E chiar complicată, cum bine spuneți Pentru că uh, Domnul Tudorel Toadera A încercat să senteze Într-un fel, în interesul Guvernului Sau al partidului, mai bine spus Al partidului pe care îl reprezintă Problema mm, este că domnul... Vedeți că deocamdată Tudorel Toader n-a făcut nimic. De când a venit la Ministerul Justiției, s-a mai atacat. L-a atacat pe ambasadorul american, n-a mai zis de căve și nu știu ce, a mai zis de Lazar. A făcut o sesizare la... Ba nu, n-a făcut el, la Curtea Constituțională. A făcut-o Victor Ciorbi acolo. Nu, problema, problema domnului Toader este că el, este, el de fapt e ministru într-un guvern al României, nu al unui partid atunci el reprezintă interesele României, nu ale Penalilor din PSD. Prin urmare, el trebuie să conștientizeze că nu poate să reprezinte în continuare interesele mafiei din politică. Dom'le, ea și pe bune. Deci, acum, dacă stăm să analizăm, totul tot de la trează de timp. Din punctul de vedere al lui Liviu Dragnea, sau al interesului lui Liviu Dragnea. At tras de timp speranța unei de decizii sau a unei a unei, a unei decizii a curții constituționale în care trebuie să le fie favorabile lor. Dar... E foarte speculativ ceea ce spuneți. Sigur că au fost multe decizii ale Curții Constituționale care ne-au mai ciuntit încă puțin Constituția. Deja mi se pare că au făcut-o într-un fel în care va trebui schimbată, amendată pe aici, pe acolo, refăcută de fapt. Tocmai, tocmai intervenția domnului Avram de la adevărul și solicitarea pe care a făcut-o a deconspirat puțin planul lor uh, de afenta. Și de a aduce o, o da, e o minciună invocată. O minciună invocată, în urmă care a născut atenție două decizii ale curții constituționale. S-au bazat, bazat pe a două decizii ale curții constituționale și o ordonanță de guvern. ei okay, dar acestea nu erau o reflectare exactă a realității. Nu. Erau parțial. Nici, parțial. Vorba. Erau omis. Nici pe aproape, măcar. Nici pe aproape nu erau. Păi, tocmai. Bun. Într-un fel. Nu, un semi-adevăr sau un, un adevăr mai, mai diluat. Ei, și atunci, eu mă gândesc, dacă aș fi în locul domnului Toader, m-aș gândi în primul rând la reputația mea de profesor universitar, de decana unei facultăți de drept, ce așteptări pot să aibă sau cum o primesc ele, studenții mei, în momentul în care va trebui să mă întorc să le predau uh, un drept uh, constituțional? Gabriel, v-ar fi mai ușor să plece singur decât să spuneți dumneavoastră ar trebui să stea sau să rămână. Este? Păi da, dacă nu poate să reprezinte interesele României și ale românilor care uh, în, vor să-și recâștige încrederea în clasa politică, ăsta e scopul. Doamne, poate, poate interesele la vremea respectivă erau să tragă de timp. În loc de Iordache care a venit Dar... cu ordonanța, a pus-o pe masă și a zis gata, domnule, am făcut-o și pe asta, Sărăl tot nu a făcut nimic. Păi deci Codrin Ștefănescu de are dreptate, de, a tras de timp, ăsta e adevărul. O, o bulină albă. Da? pentru că a tras de timp și a favorizat putin, ca să zicem așa, dezbaterea publică. Dar, uh, în același timp, vedem că el a intrat într-un într teritoriu, a plasat discuția către Parlament și către Curtea Constituțională. Atunci el a fost un fel de pilat din pont. Deci, Sudorel, doar e un pilat din pont care se spală pe mâini și încearcă să mușamalizeze sau într-un fel să devieze atenția publică de la ceea ce, într-adevăr, e N important. Nu e chiar așa. Nu, haideți să vă spun de ce nu e chiar așa. Pentru că, de fapt, legile ale, ale justiției pe care le-a le propus Tudorel Toader sunt lucruri la care se poate renunța. Sunt lucruri cu care opinia publică poate fi păcălită. domnule, că am renunțat, uite, rămâne Iohannis să zică și el ceva despre procurori. Asta în condițiile în care se ajunge la o înțelegere. Vedeți că Dragnea se tot cere la negocieri cu unul Iohannis, la discuții cu Iohannis. El cu ne neapărat. Uh, inspecția judiciară. Păi cu inspecția judiciară ce să mai discutăm? Că era să încadă fața când am uitat pe doamna Chioveși și astăzi că e inspectorul șefe mason. Și când a venit Tudorel Toader și a propus, hai să trecem inspecția judiciară în subordinea Ministerului Justiției, la 5 minute nici nu și să la discursul, a venit un comunicat de la inspecția judiciară care a zis, da, suntem de acord cu asta, vrem în subordinea Ministerului Justiției. Apropo, colegii de la știri l-au sunat pe domnul Netejorul, cheamă și au luat un punct de vedere după declarațiile făcute astăzi sau nu i-au luat un punct de vedere. O să aflați dumneavoastră care e punctul de vedere la jurnalul de la ora 2. Mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Alin, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran. Ce pot, ce pot să spun? Răspunsul la întrebarea noastră, dacă ar trebui să-l schimbăm în momentul ăsta pe Ministrul Justiției, cred că este relevant. În ce sens? Nu cred că se schimbă ceva dacă... Mâine va fi un alt, un alt ministru Dintre cei care pot să fie numiți De către PSD în momentul de față Pentru că uh, acum avem Un profesor universitar De drept, ministrul justiției Dar pe care eu nu-l uh, Nu-l apreciez pentru tot ceea ce a făcut Ascultam cu interes -a și zic uh, a, Nu. Nu, am citit că nu sunt jurist, Așa, bine. sunt uh, inginer, nu am nicio legătură cu domeniul juridic, dar am spus pe care nu-l apreciez pentru ce a făcut ca și ministru, nu ca și activitate okay. de jurist. Uh, îl schimbăm. Cine vine în loc? Vine în loc uh, la fel... Uh... Probabil unul mai hotărât, putem prezuma asta. Da, unul mai hotărât. Cum ați spus, Nicolicea sau uh, poate înapoi Iordachie sau altul uh, asemenea. Da. Tot unul a servit. Nu se va schimba absolut nimic decât în momentul în care... Va se, schimba. se va schimba. Se va schimba. Unul de la în secunda a doi, probabil că va propune, v-am zis, demiterea procurorului șef de nea, demiterea procurorului general... Poate corect. și de emiterea domnului Hodornicianu de la DICOT Încă nu e clar dacă au ceva și cu Hodornicianu sau nu A avut niște puncte de vedere la toate propunerile făcute până acum De modificarea legilor justiției ferme, domnul Hodornicianu. Adică Perfect. te aștepți la ce... să se întâmple o chestie de genul ăsta, da? Da, eu și spun deci... că nu se va schimba nimic Spun că nu se va schimba nimic în bine Din punctul nostru de vedere a celor care credem că țara nu merge într-o direcție corectă Și corect. deci cum procedăm, Alin? În vedere la, la rădăcină, la păpușarul cu mustață Acolo trebuie să, să ajungem Atâta timp cât uh, acest domn va conduce cu o mână de fier Ca pe propria moșie această țară Nu se va schimba absolut nimic Putem să avem 10 ministri de justiție în uh, 10 zile Voi vor fi aserviți uh, și vor răspunde în poziție de drept în fața domnului Dragnea Păi și ce vreți să-l schimbăm noi din PSD? Poate dumneavoastră sunteți membru PSD. Eu nu n am niciun fel de influență în PSD. Nu, nu, nu sunt. Am mai discutat cu dumneavoastră data la început anului, în perioada uh, ordonanței 13. Nu, nu, dar am eu vă spus, întreb așa, Alin, deci eu vă întreb ce facem cu Ministrul Justiției și dumneavoastră ziceți să-l schimbăm pe Dragnea. De unde îl schimbăm pe Dragnea? Păi doar cei din PSD pot să, pot să facă lucrurile Ok, deci e doar problema lor, a noastră noi. Nu e doar problema lor, doar cei din PSD pot să-l schimbe atâta tot. Altfel o să ne chinim mai departe, justiția va fi ușor ușor pusă cu botul pe labe, că acolo e direcția în care ne ducem, și indiferent de ce vreau să spun, că indiferent ce ministru va veni, dacă îl schimbăm sau nu îl schimbăm, nu se va schimba nimic în bine în evoluția felină. Apocalipsa frate. Mulțumesc carin 037206959. Hai că parcă nu mai e chiar așa cu justiția cu botul pe labe. După ce a explodat vineri nuclear, aia parcă, parcă a fost așa, ca în zilele bune ale DNA-ului, mă gândesc. Deși acum, v-am zis după interviu, de astăzi încep să devină evidente niște probleme pe care DNA-ul le are, inclusiv de resurse. Bună ziua, Valentin! Bună ziua, domnul Moise Guran. Domnul. Eu, am un, eu sunt optimist pe termen lung, pesmis pe termen scurt. Știți uh... o vorbă celebră care spune că pe termen lung suntem cu toții morți, Da. <laughs> Inevitabil Ok, hai trebuie. Așa, bravo, deci vreau să se optimiz pe termen lung Bun sunt optimist, uite, uh, chiar și pentru știrea cu uh, domnul Liviu Avram, pentru că asta înseamnă că în timp, uh, indiferent ce mișcări va face PSD-ul, și PSD-ul va mai face mișcări. Uh, sunt pesimist și pentru faptul că sondajele arată încă după atâtea luni și atâtea prostie îl arată destul de sus. ne, ne, deci, ne, ne, ne, ne. ne. Vedeți că sondajele făcute de Pieleanu, că altcineva nu mai face în momentul de față, sunt sondajele făcute de Pieleanu, lăsați-le pe alea. Nu vă luați după... La ce contează, domnule, sondajele în momentul de față? Avem alegeri foarte curând sau pe bune? Nu, uh, ca, ca simptom, așa, adică mă surprindea că încă atâta uh, parte din populație, dar să vorbim de Ministrul Justiției, că de aici s-a pornit. Uh, e așa, într-un fel, omul să trăiești o dramă. El este, într-adevăr, un specialist. Pe de altă parte, vrea sincer să se ducă justiția în direcția care și-o dorește PSD-ul. Nu știu din ce motive, poate așa crede, poate, poate vrea să-și rezolve niște probleme Sunteți personale. Sunteți siguri că nu se uită să vadă din bate vântul mai tare ca să știe și el încotro face pipi? Uh, nu sunt sigur, dar mm. simt, că, simt că totuși, uh, spunea să spuneți că n-a făcut nimic. El a făcut destule rele, ca să zic așa, mm. dar le la nivel de declarații, el... dar n-a schimbat legea. încă. Păi nu, uh, uh, după, uh, după valul din uh, ianuarie, uh, cred că strategia, și nu numai a lui, cred că și strategia partidului, a fost să, să amorțească lumea, Clar. să treacă timpul, să se plictisească efectiv, că nu putem da, să, da, mult, să da, revoluție pe timpul. Mai avem și treburile noastre, ne mai ocupăm de viață. Da, ca Uh, uh, e picătura chineză. Păi da, da, acum se... vedeți că vedeți că au venit dosarul Belina, care a precipitat lucrurile. Uh, regele e da, în pericol. Asta da. S-au asta da. apropiat Aici mult da. prea mult de, de Dragnea cu dosarul ăsta Belina. Chiar de da fiul lui bea. zice Dragnea. Uh, Am mai Eu, văzut nu știam o asta. a fost condamnat în primă instanță uh, la trei ani cu suspendare. Da, dar Șova, Șova nu e, e din gașca lui Dragnea. Șova e... e... din gașca lor, dar e un cum să spun eu, li se ridică un steguleț, ridic bă, până la urmă tot acolo să ajunge, dacă intri pe tăvălugul ăsta. Așa. Asta, asta e problema lor Deci ei trebuie să facă totuși o mișcare În așa fel uh, Toader a venit cu morga lui de profesor un, un membru în comisia de la Veneția Vai de mine, eu le știu pe toate Eu vin cu, cu aura mea de, de, de om, de specialist Și atunci schimb lucrurile Că, că sunt inevitabil de schimbat Asta mi-a spus tot timpul Sunt inevitabil pentru că lucrurile. Fără să motiveze de ce e nevoie De noi legi ale justiției în momentul de față nici o secundă n-a spus Hai. pentru ce ei, aici de asta, de exemplu, aceasta așteaptă cel mare raport de la Inspecția Judiciară. El, el se încarcă cu argumente, așa cum a fost argumentul că a zis Comisia de la Veneția că... Da, doamne, să, hai, hai să nu ne pierdem în foarte multe chestiuni tehnice că și așa mi-a făcut doamna Chioveș și capul mi-a mi pus mintea pe bigudiuri, din multe puncte de vedere. Da, hai de -a să, -a să hai rămânem -a în zona asta. Deci, aici sunt niște alegeri. Una de oportunitate, da, Tuderel, to Toader, ar putea pleca pentru că a mințit opinia publică. Uh, pardon, asta nu e aia de oportunitate. Aia de oportunitate e cea cerută de uh, PSD. Do domnule, îl dăm afară pe Tudorel Toader pentru că nu i-a schimbat pe procurorii șef. Nu a făcut a schimbat sistemul, zice Codrin da? Sigur, Susțin PSD, pentru că vine un, unul mai prost și mai rău care ar trezi și poporul, sincer. Deci eu aș vrea să plece de, de, mai mult din strategie antipesedistă decât din strategie pesedistă. Deci Bine. Aș vrea să, pentru că ar veni unul care ne-ar care trezi. Ca care face țara praf și pulbere. E punctul care, noastră de care, vedere. A, ca e clar. Valentin, mitul ăsta al resetării totale în care arăm locul, știți, ar dăm foc la tot, ne retragem în munți, după ce pleacă invadatorul, venim și arăm locul, să știți că din cauza lui n-am progresat foarte mult de-a lungul istoriei noastre. Dar încă o dată, pentru noi cetățenii care nu avem probleme nici cu DNA-ul, nici cu PSD-ul, nici cu în general cu instanțele, e o problemă de principiu. Măi, acest om, care e acum ministrul justiției, a mințit opinia publică. E clar. Nu prea mai are cum să o dea poate să vorbească o oră și să o dea la întors cât vrea. Lucrurile sunt destul de clare. Deci o chestiune de principiu. Dacă un ministru al justiției a mințit opinia publică, ar trebui sau nu să plece. Pe de altă parte, mai e o chestiune de oportunitate. Tudorel Toader tras de timp până acum. Iar Codriniște Vănescu a remarcat bine. Băi, n-a făcut nimic. N-a făcut, doar a vorbit. Iar acum, când Dragnea e în pericol, ei se precipită. Deci, cum procedăm? Cum alegem între astea două? 0372069599 Bună ziua, Florin! A, bună ziua, Moise! Mă auzi? Da, da. Ok, în regulă. Da, aș putea să încep așa cu o sintagmă pe care a rostit un, unul dintre antre vorbitori: Pesimistul învață limba rusă, optimist, învață limba engleză, realist, învață să tragă cu pușca. Eu ar trebui să-mi fac cele pentru vreo două. Uh, nu am înțeles și de... nici nu. Cred că nici nu vreau să înțeleg foarte clar ce ați vrut să spuneți cu asta, vă ascult. Să știți că la această da, emisiune da, da, da, nu sunt permise un... îndemnările niciun la violență. Da, nu, nu, nu, nu, nu, că nu. Nu despre, nu despre violență, este vorba în de rigoare cu siguranță ascultătorii tăi la E Vorbesc mai devreme despre oportunitate. Cu siguranță va veni un alt ministru, la fel de sau să un ministru un pic mai obedient. Așa și. E problema lor da. nu e problema noastră. Noi nu facem calcule politice. Toate lucrurile ne afectează în viața de zi cu zi, indiferent că se numește nu știu, secretar de stat la... Ne afectează în măsura în care nu reușim a... să ne ținem de niște principii, Florin. Mai atenție. Dacă ești ferm pe un bun principiu odată, poți mai fi și altă dată. Dacă odată n-ai fost data viitoare o să întreb, dar de ce aș fi? Uh, care sunt principiile pe care domnul ministru de justiție și la? a Păi nu, dar v-am spus foarte clar, azi. am opinia publică. Citiți iar o de azi. E foarte clar. Pragul la abuzul în serviciu nu se referă la un nivel financiar. Nu e vorba de un prag financiar. N-are nicio legătură. Două decizii da. CCR care deja au mutilat codul penal și o ordonanță de urgență care ne-a mutilat ca societate. Bine, ne-a și unit pe de, o, pe de altă parte. Ordonanța 13. Uh, bazate pe Mai erau Unul dintre subiectele pe care le-ați le -ați descris Ca și subiectele zilei Era vorba de doamna Seville Chaidec Era vorba de doamna Rovana Plum uh, Doamna Rovana Plum care a fost Ca un satelit în jurul uh, Oricărui guvern PSD Adică este ministru de serviciu da. uh, Dă bine la televizor, mi -mi aduc în general. Da, da, da. Mi-aduc da, mi aminte despre... Uh, Am înseam, avut ocazia să fac câteva interviuri cu doamna Rovana Plump și vă spun că dă bine da, la televizor. Să nu uitați să, nu să o întrebări și despre trusele medicale de acum vreo 20 de ani. Haideți, ce vreți să spuneți despre asta? Uh, despre tot ceea ce înseamnă obediența guvernelor, uh, ministrilor uh, PSD. Uh, până la urmă, unul dintre antevorbitorii mei, uh, papetarul cu o stață este cel care va dirigea, indiferent că se numește uh, Tudorel Toader, indiferent că se va numi altcineva, lucrurile pentru mine sunt, sunt uh, nu știu. Ne? Da, sfârșitul e aproape. Vă mulțumesc, Florin. Eu vă spun că întotdeauna mai există o linie de apărare. Întotdeauna mai există încă o soluție. Și vă tot spun asta din decembrie anul trecut. Din decembrie am început, vă zic, niciodată nu e totul pierdut Întotdeauna mai există ceva Să te resemnezi că te-ai născut în România Și că țara e așa cum este Și că dragnea va face oricum orice cu ea Sigur că nu ne ajută foarte mult 0372069599 Robert, bună ziua Robert a închis, am vorbit prea mult cu Florin Tibi, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm, dacă puteți să ieșiți de pe speaker Că se aude cam rău Așa, foarte bine Tibi am rezolvat-o. Vă ascultăm. Tudorel Toader va pleca. Cel puțin așa ar fi de bun simt, nu? ne a mințit, nu mai contează PSD, ul etc. Cine va veni, va veni unul decis care o să ia deciziile, nu noaptea, ca hoții, dimineață la prima oră și să vedem Să ne cam lase somn. <ră> mai există altceva? Vedeți altceva? Mie mi se pare că nu ne rezervă altceva viitorul. Și am fost sute de mici, nu putem un Bă, putem, dacă ziceți noastră. Eu am o singură ce întrebare. Rezolva, nu știu. Nu, nu mă întrebați ce rezolvăm cu asta. Dar nu v-am întrebat asta. Cei Cum? mai mulți am presupus că s-a încheiat în seara aia când au trimis-o la monitorul oficial. Nu, cei mai mulți am, am, am presupus că nu s-a încheiat, să știți. Eh, A, ah, în seara când au trimis-o? care în jurul, da. jurul meu eram, spune, vorbiți de ordonanța 13. Eu mă referam la ordonanța 14. Da, cei mai no, mulți no, au presupus că s-a încheiat. Treci. Da. Exact. A. Și uite că nu s-a încheiat. Deci, nu. până la urmă, ca furnicuțele. Cu cât sunt mai multe, cu atât, mănâncă și bana urmă. Gata, da, Tibi. Nu? Vă rog să mă scuzați că v-am reținut din drumurile Era dumneavoastră. Așa, bata, suntem optimiști, nu? Da, domne, Gata. Cum ziceți Asta și dumneavoastră? O singură problemă am. Băi, de ce am stat toată vără? Acum, când a venit frigul, iar înghețăm prin piața Victoriei sau prin alte piețe din, din România. 0372069599, Dragoș, bună ziua. Bună ziua, doresc să vă felicit pe care asta pentru emisiunea pe care o faceți și pentru rezultatele totuși pe care cred că le are asupra trezirii poporului Sper, Legat sper, de... sper eu așa în sufletul meu să nu exagerați dumneavoastră, dar hai să trecem peste asta Fiecare știe acolo unde e, știți Eu am 20 de ani și am fost impresionat și tot mai de am dorit să îi și consider că prin puterea exemplului se poate face treabă Legat de problema expusă, cu care oarecare cinist, trebuie să recunosc că domnul Toadă trebuie să își dea demisia. Uh, fiindcă da, a mințit uh, opinia publică și prin mințit înseamnă că a făcut o cu bună știință și uh, clar uh, cu interesul celor uh, de la uh, Partidul Social-Democrat. Adevărata problemă este cu păcăleala asta cu pragul la abuz în serviciu e că avem două decizii ale CCR, care, e adevărat, încă nu au instituit un prag, dar au recomandat Parlamentului să o facă. Și Parlamentul a luat din zbor și greu va mai putea fi oprit în această toamnă să nu instituie un prag care ar, de fapt, dezincrimina foarte multe fapte, ar distruge foarte multe dosare deja existente. Uh, consider că acest abuz în serviciu nu poate fi numerotat și este total greșit să-l numerotăm, pentru că, până la urmă, și 1 leu și 10 și mai expus, reprezintă un abuz. Bun, Dragoș, și de să spuneți că trebuie să-și dea demisia, chiar dacă sunteți conștient de faptul că în locul lui o să vină, probabil, un psd din garda -a asta pretoriană alui Vreau Dragnea. să spun, privind în viitorul care corespunde plecării dânsului, cer să se recurgă la moralitatea celor din partidul respectiv și să pună pe cineva care are coloană vertebrală și cineva puternic care să nu se lasă influențat și care să înfăptească justiția așa cum ar trebui într-adevăr. Bine, bine, bine. Cum spuneți dumneavoastră? Vă mulțumesc, Dragoș, că mă bucur să aud cam ascultător și de 20 de ani. Problema este cum să găsești în partidul respectiv cineva cu coloană. Adică ar trebui să se facă niște analize inclusiv medicale, să vadă dacă există. Florin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am și o, o problemă de expus, din punctul meu de vedere. Odată ce s-au luat decizii, având la bază o minciună, nu putem anula revoca. Nu! Comisia Cisizii de la... Decizii odată... Comisia de la Veneția dă recomandări, dar care sunt importante. Curtea Constituțională din România dă decizii care sunt obligatorii care pot ține cont sau nu de recomandările respective, recomandarea, așa cum au tradus-o ei, a fost o minciună. Și odată ce s-au luat niște decizii, având la bază o minciună, au pus un plan în aplicare... Nu există o modalitate de a ataca deciziile CCR, să știți. Le poate schimba tot curtea constituțională, dacă dorește acest lucru. Astfel PSD-ul, din punctul meu de vedere, progresează Aruncă oamenii în continuu la înaintare, luând decizii proaste După aia se descoperă, îi sacrifică, îi demit sau demisionează ei Și da. ce facem cu răul deja făcut în timpul în care ei au, fost în, au stat în picioare? E o întrebare bună asta, la care eu însă nu știu să vă spun Nu știu să vă răspund Eu v-am întrebat ei ce facem cu Tudor Exact asta voiam să vă răspund mai departe, nu consider că ar trebui demis, pentru că orice propune el acum nu mai putem să-l luăm cu, cu preziu de nevinovăție. E mai ușor să lucrezi cu răul deja pe care îl cunoști, decât unul care ce vine nou nu știe mai nimic despre el, intenții și așa mai departe. Bine, e opinia noastră și vă mulțumesc pentru ea. Întrebarea e de fapt de ce ar trebui să accepti răul, Florin. Melania, bună ziua. A Melania. Marius, bună ziua. bună ziua. Vă ascultăm. M-auziți? Foarte bine, da, da. Telefon? Da, da. da. Foarte scurt și la obiect, trebuie să plece și mulți alții. Nu no, asta e Eu am o întrebare, uh, înainte să pentru pentru emisiune, domnule Buran. Întrebare, când faceți un partid? Eu? Da, noastră personal... Să-l întreb pe Petreanu, de... pe dar să știți că are o vârstă. Eu, fără domnule, Petreanu, domnule, nu fac partide. Nu, nu, trebuie să fie, trebuie, nu deci să, să fim înțeleși și acum mai se poate Serios. cu trei membri, pe Ciprian nou aici care înține butoanele. Îl convinc, trei, dar cu Petreanu fără Petreanu nu mă băg. Vă oh, zic din capul meu. Nu sunt nu sunt trei, nu sunt trei, sunt în 300 de o, de o, de de, o, da, de o polarizare. Marius. Curs. Vă felicit, vă felicit. o dată e nevoie de. Despre polarizare. Tudorel Toader. Despre da. Tudorel Toader vorbeam. Să plece. Da. Să plece. Să plece. Chiar dacă vine unul mai rău în locul lui. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne-am săturat de rău. Trezeci de ani tot, hai că e bine așa, las că e bine așa, să nu fie mai rău, suntem sătuți. Trebuie o revoluție adevărat în țară, Asta o revoluție morală, în primul rând. Și e momentul, că e de ajuns. E de ajuns. Nu e țara lor, e noastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru opinii, Marius. Mihai, bună ziua! Mihai? Alo, Bună, bună ziua. ziua, vă ascultăm! Bună ziua, nici nu mă așteptam să mai intru, mă așteptam Mai am două minute. Dacă vă grăbiți un pic, okay. prinde și Laura, okay. care e pe fir. Repede, repede atunci. Așa. Spune părerea mea despre chestia asta. Deci, PSD a trimis să ne conducă un guvern de politruci corupți, coruptibili și majoritatea incompetenți din punct de vedere profesional. Excepția a fost domnul Toader, ceea ce arată importanța misiunii pe care o aveau dânsul. Domnule, iertați-mă, uh, eu nu sunt de acord cu asta. Iertați-mă că nu sunt vreun mare jurist, însă i-am citit vreo două cărți domnului Toader, că asta e viața, așa e viața și am fost foarte dezamăgit. Deci, nu îmi spuneți de competențele profesionale al domnului știu care titluri, în țara asta mulți oameni au titluri, eu am ar dubii în ceea ce privește sunt moralitatea și competențele domniei sale. Sunt de acord, sunt de acord, dar totuși pentru că am făcut și noi un pic de școală, cred că trebuie să fim respectoși cu cei care au titlul acesta de profesor universitar. Bine, Mai puțin, spune sunt joastră. câteva excepții. Okay. Sunt câteva excepții, le știm cu toții, care au ajuns, mă rog, cum au ajuns. Sper că domnul Toader a ajuns pe merit. Mihai, bine, a ajuns pe merit. A? Mihai, deci okay. ar trebui să plece sau să rămână? Domnul Toader, din punct de vedere al PSD, ar trebui să plece, din punct de vedere al poporului român, ar trebui să rămână ca să-și exercite și el odată, în mod onest, mandatul. Ok, da. vă mulțumesc. Scuze, scuze, Laura, nu mai a să intrați astăzi. Vă urez să prindeți bine la următoarea emisiune. Vă mulțumesc tuturor! bcr a prezentat România în direct la Europa FM.